قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اهدن له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Për shëndetit e ti më të mirë a qofshin bëzotriju në pengamërve Muhammedin a.s. Bi shok të ti besnik, bi faminët ti të ndarshme dhe mbi gjithat atët cilët mundohen me ndjek me të mirë dherën e ditën e gjikimit. Vajzdojnë në me lejënë Allahu të bareke vë te ara, të ndajmë disa minuta në historinë e pengamërit a.s. Jëtë shkrimin e njëriju të më të mirë Muhammedit a.s. Shkrimi në njëriju të më të mirë Muhammedit a.s në vetëm në një kohë ku adhurimi i bëhet materiales në një mënyrë gigantë. Materialja është e cila adhurohet posa Allahut te barekatu ala, në fotografi të ndryshme adhurohet logjika e kështojmë radh, edhe pse këta mbulojnë materialja dhe media mbulojnë mbulesën e adhurimit Allahu të barë e kjo e tala, ta mirë po njëriju cilë e njëfë Kur'an dhe njëfë sunojte në pengamerit alejë salatu e selam. Dhe njëfë historien, aje shefë se mbërënda soj, që ndronë materialia e pëshi logika e kështë në mëradhë. Anda jemi mëse të nevojshëm me u këthi histori se Muhammedit alejë salatu e selam, më njërës të davetit, shtylot të davetit, femelet e akides se sahabeve të pengamerit alejë salatu akidja e cilat mësohët parimet e cilat mësohën nuk është për qëllimve të mana teorike po është për qëllimve dhe ana praktike ma djetë të kelesoneti është të njohër se imani është fjal dhe vepër fjal do me thonë akidja si teori e cilat du të me qenë e sakë e kristalt, e pastër e cilë tër pa, pa njohëla po kjo së mjafton, po kjo nuk mjafton qka duhet duhet mu zbatue e si me zbatu nuk ka o mundë që i mu zbatu, pos me njohën e historisë e pengamerit a.s. dhe shokve të ti. Sepse Allah u te bare këho të ala, ja ka zgjeda ti shok më të mirë dhe ka zbit ajete ku është knaqë me mënyrën e zbatimit të akidës nga onë e shokve pengamerit a.s. Kemi mbel te zbritja shpalljes. Pasë i është bo pengamerit a.s. pengamerë dhe është bo pëngamer me fjallën Ikra Ikra bismirab bikelledi khalak kjo ka qenë ajeti i pari e ka bo pëngamer e ka bo pëngamer pas taj ka nëzbrit ajetet të sa të kanë bo të dërguar kjo dalimi mësë pëngamerit dhe të dërguarit qëli është dalimi? pëngamerit Allah u gjellëval e qënë shpalje ndërsa i dërguari urdhërot me luftu për këtë shpalje kjo është dalimi ndërgujuari ordorohet me luftu, me shpall haptazi kët shpallje, e kur ta shpalla haptazi shfaqen armiqt, e kur shfaqen armiqt duhet me luftu. Me mënyrat e luftës që sërat bëhen, në varësi prej shkallëve të cilat gjenden muslimant në atë shkallë. Andaj Allahu te bare keutaala pas disa ditëve, në disa rivajete pas disa muajve, më saktë është pas disa ditëve, ja ka zbritur surën Ya ja, ayyuhal mudaththir qom fa andir warabbaka fakabbir wthiyabaka wa fatahhir to kan syn ayetat te cilat e kan mbaj pe pejgamberin alayhis salatu wassalam te dërguar dhe per kete ayeteve argument se kta ayete kan mbote dërguar se pas ksa pjesa e surres kur ka zbrit pe ne samoje ngrit me davet Dhe së është ndalimo, preja se ngritje, dhe eri sa e ka takua Allahu të e barek e otala, dhe djetartë e nërgumetuse, kjo kumë është e parë argumenti, kumë fe endirë, ngritu dhe qërto. Qka me qërtu? Qërtojë popullin tanë, nga shirku dhe thirri në njësimin Allahu të e barek e otala. Kjo argumenti parë, nga veç preja, kumë, ngritu dhe thirë. Dhe dita, istoria për nga Meri të lejtë, salatu e selamë, Kër është ngrit dhe ka bëthirë në rrug të Allahu të bare këva të ala Në më njërën matmirë Ndaj djetarë këndonë se në këto ajetë e për nga meri A.S. është ngrit dhe ka fillu e mesajin më më dështor Dhe është thirë në njësimin Allahu të bare këva të ala Dhe largimin nga shirkëu dhe nga gjithë allojet të cilat Kanë mundësimi për shkujtë Allahu të bare këva të ala Orë takë në rububien e ti, në uluhien e ti apo në emra dhe të cësitë Allahu, Allahu të barëke o të ala që përmendëm në ligeratën e fundit të akidës se mushrikët ju lëhidu në fi esmaihi a të bojnë ilhad shtërëmbrim në emra të Allahu dhe ka thënë ibn Abasi shtërëmbrim i cili është i morin emra të Allahu të dhe ja vendosin të adhurojnë të tyre, të putave të tyre, idhëta të tyre të siç është edhe në kohën bashkëore kur njerëzit ja vendosin emrat e Allahut xhallahu ala parlamentarëve. Të ndryshëm edhe Allahu xhallahu ala ka thonë pejgamberin alayhis salatu was salam: "Qum fa'ndir ngrito dhe çorto." Çka më çortu? Çortoi njerëz të cilët i bojnë ortak Allahu xhallahu ala. Kjo është palca e davetit, dhe dietar kanthan daveti me kta ka fillu, me kta ka vazhdu dhe me kta ka përfunduar. Kjo ka filluar daveti. Ngrito dhe çorto për hir të Allahu xhallawala dhe thirrë njerëzit në adhurimin Allahu te bareke وتعالى. Penga me dhe alay salatu wassalam daveti i parë ka vaku tek bashortja saj, Hadijja radhiyallahu anha wa ardaha. Dhe ata organ thon, çto duhet të më çën? Fillimi i thirrësit. Dhe thirrës këtu hin çdo kush, qoftë ai dietar, qoftë Thers roqtallahu xhallahu i cili ka njohuri më të përzisme se një jematli i thjesht do çdo musliman mbi sipërfaqja të tokës duhet të fillohet davetin e tij nga shtëpia e tij siç ka filluar pejgamberi alayhi salatu wassalam tek xhidija ja ka prezantuar islamin allah xhallahu i dhe xhidija nuk është hamend në pranimin e fes allah xhallahu i dhe t'arkën than në mënyrë kategorike njeriu i par i cili ka besuar pejgamberit alayhi salatu wassalam është xhidija radiyallahu anha wa ardaha bashkortja e tij alayhi salatu was salam dhe këtu kanë ndobi se se kanë përmendë atë roli i bashkëshortës në krijimin e misionit pejgamberik qoneve po nuk kemi pejgamber as kush pas pejgamberit alayhi salatu was salam nuk e ka përgjithësinë së te ati po çfarë përgjithësi e ka e ka përgjithësinë me neci si musliman deri në fund e kjo nuk do nuk është e lejtë Me nejtë musliman dhe rinë e fund nuk është e letë, ka nevoj për faktorët të ndryshëm të cilat janë bajnë uzimin, që përmendëm që Bukhariu e ka vendos një kaptin të veçant në sahihun e ti, ku ka përmledh për haditheve dhe i ka qujt faktorët e ruajtjes e uzimit. Dëmë thonë ka faktorët të së të atarujnë uzimin, po nuk i ki këto faktorët, para qitës para rezikut dhe shkatroshë. Njona prej ruajtjes e uzimit, kanë thonë djetarët, është bashkëshortja e mirë të nga meri të lejtë salatë e salatë e salam Allahu Gjellu Aleja ka zed Khadijgjen e cila nuk i është ba barë mi thonë tashënë nuk kam mundësi ba me bajt këta bashkëmetije jo ka thonë vazhdo ma dje para ka qenë e cila e kanë zi vazhdo rrugën drejtë Allahu Gjellu Aleja se ti njeri i mirë i ndihmon të varfërit i ndihmon të doptit e vendos të vërtetën e kësht dhon pasurinë e saj të gjithë. Me tërësi e ka dhënë dhe ka thënë për dorën e rrugt Allahu xhallahu ala. Pra njeriu nga kjo ngjarje e kupton se njeriu duhet me qenë i kujdesshëm në zjedhën e bashqortës, se mundet më të bëjë bo borë. Dhe kemi përmend atje në një anëm prej tefsidhave të fjalës Allahu xhallahu ala, zuyyana lin nas hubu shehawati min an-nisa. Ku ka thënë Allahu xhallahu ala, njerëzve ju është zbukuruar epsi Dhe e kanëmja, dhe egoja, dhe të parën që ka e ka përmenjë pre epshit ka qenë, e njësa, grave. A me e kundërta me të kundërta. Shumisa njërzve hupin akiretin për, për një gruje, për një gruje cila e qarënësit, e kështu mëra. E kundërta nëse njërive ka gruje në mirë, bashkërëtënë e mirë, ndihmë se të devotshme, e cila nuk lakmonë në të mirë atë e kësojdo njëje, bëhët, i cili të arunë u zimin rrug të Allahu të bareke va të ala andaj njerëzit i shakë se si ndryshojnë u zimin dhe sa prapateret prapa që ndërë një grue e kështë të meral andaj kjo shumë e rëzikshme djetar të kam vërmen se nga dobit që Allahu Gjellali ka bëhë gruje pengamerit a.s. khadijën ka qenë kjo se ka qenë faktor i cili e ka ndihmue në vazhdimin e misionit pengamerik edhe islami i jot e islami jenë, kanë nevoj për faktor mbrojtës, të cilidat i rujnë kufit, njona për e kësaj është mbës nëzitimi në zgjeden e cilës do bashkërte bo duhet njëri ju me qenë i vedishëm dhe shumë vigilant dhe shumë si qërë se qka zgjeden, sepse ka mundësi mu bo shkatrimi otë që aty adhepin nga mërja lejtë salatu e salam ka thonë e uvalu fit në tin fi ben i israel, kanët minë njësa fit një e partë e gben Fit njëa e ka përqëllim Objekti i parë kura bo me rëshitat atë e poshtë Ka qenë e njësa Grat Ka qedra onë ka dhamë për nga meri s. S. E dunja haluetu në khadira Dunjaja është e amël edhe e gjelëbër E gjelëbër në pamje E lezeqme në pamje Po edhe e lezeqme në shije Halua e amël Këtë mledhen e bukura në pamje edhe e lezët shme në shie, qka e ndalë njëriun, asë gjazë ka mundësi, po si imani ndaj Allah o te bareke, o te ala. Andaj njëriu du të me qenë i kujdeshëm. Dhe në fund ka thonë, për nga mërë a.s. Fëtë të këtë dunia, fëtë të këtë njësa. Rrujun i dunia, së rrujun i grave. Shikur e ka bërë kitë duniajën, simbol, apo sinonim i grave. Gruja është duniaja. Rruju, grujës dhe tino që varren. Prandaj dietarët e Adaj, të kanë zerë këtë dobi prej sa ngjores së pejgamberit alayhi salatu wassalam, u zhdehmu me bashkëshortën e saj, me bashkëshortën e tina në rrugën e Allahut te bareke ve taala dhe ne, ne neve duhet me chain shumë siç e lë në kta dhe çdo musliman duhet me marrë muslim nga kjo ngjarje e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po saj i dyt i cila ka pranuar islamin. Pas thithës pejgamberit alayhi salatu wassalam ka çën Ali ibn Abi Talib Gjali i migës për nga merit a.s. Ki ka qenë i pari, pëse? Sepse ka qenë afër me për nga merit a.s. Dhe ka da shumë për nga merit a.s. Dhe ka pranu islamin me njëherë Ki ka qenë i pari ali ebni ebi talib I diti, i tretin pak I tile ka pranu islamin është Zeyd ibn Haritha Radhe i Allahu an Vë arda Zeyd Para se më këba për nga meri a.s. Për nga merë Kër zeydi është njohë si Zeyd ibn Muhammed Zajdi i biri Muhammedi Dhe lehi salatu vë selam Dhe disa Allahu Gjellole ka ndalu këta Birësimin Njëriju qëllë sidijet baba Pasaj e mërë dhikush eh, Kujdeset për ta Dhe pasaj thot kjo biri jam Allahu Gjellole ka ndalu Ka thonë uduuhum ila abaihim Thirni për babalart e tëre Fe inlem te kunu ta'lemu abaihum Fe ikhwanu këm fit din E nëse nuk ja u dini babalart Ata rikini vlezër në fe në dhon, Nuk nuk ndalu, ndalohet me thonë qi është djali jam, sigurisht që tash kjo shrove e madhe ku njerëzit nuk kanë fëmijë dhe shkojnë na marrin një fëmijë dhe e ruajnë dhe ai nuk e di ti që ta nuk jam prindti i vërtet. Engjëlit të shumta të thonë, "Kjo e ndalun rrap, duhet më tregu se qi nuk është baba jot. As unë nuk jam djalia tek shtomë rrap, po duhet kësaj të mëpre. Zeidi ka çën në Europ. Është interesant se kur ka ardha baba i vet, bashkë me vllavin e vet me miqjen e zejit kan ard me ble zejit kan thon thirr zotrin tan dhe ta blejna ta çlirojna prej robërisë dhe ka thon unë nuk dal prej robërisë pse se ka dashur me nejt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ataj kan domo vet unë po dua të blej me të çliru me çvesh prej robërisë si do me nejt rob ka thon unë me kët njerëj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka thon shoftë kët njerëj shumë kain khajr. dhe kain i madh ka thën sepse e ka pranua fejën në durët e ti në Alej Salatu o Sëlam në nën e ka zedhë rëbrien nuk ka, me, nuk ka dash me dalë për e rëbrien vetëm që ndrojë afur për nga merit Alej Salatu o Sëlam dhe i ka këthije babën e ti dhe agjën dhe i ka thënën e mejë robë të Muhamedi Alej Salatu o Sëlam kjo është njeri ju i që le ka pranua fejën i tretit e këtë për nga meri Alej Salatu o Sëlam pasta janë bijat e për nga merit Alej Salatu o Sëlam Fat Këto kanë qenë 4 vajzat e pengamerit Alehi salatu e selam E kanë pranu e fejën të pengamerit Alehi salatu e selam Dhe kjo qka aludon Kit këto njërës Pengasam kujti ka po davet i pari Familjes Edhe tafërnve Andhe Allahu Gjellu Ale ka këshilu kështu Familjes për bërë Bashortës, gjallit të migjes, alijut Pastaj vajzave të ti Robit të ti Alehi salatu e selam Dhe kështu duhet me qenë thirja Ruk të Allahu Gjellu Alea Duhet mi thirr ata të cilët i ki afër teje. Patjetër, me të mirë, me këshilla të mirë dhe sela të mirë dhe raport të mirë, sepse Allahu xhallahu ala nuk ka mundësi ti me ta pranuaf feun dikush i largët kurse ti nuk ke mundësi me votavat, atina të afërmit. Andaj be ng Ameri alay salatu wassalam us kujdes me votavat këto njerëz. Pastaj ai tele ka pranuar prej burrave të mëlloj Islamin. Pas këtyre ka qenë Ebu Bekër as-Siddiq radiyallahu anhu ki ka si njeri ju ma ma dhe shtor i cilë e ka pranu fejën të penga meri a.s. Ma dje djetarë kanë thanë, ki është njeri ju i cili ka si në prej faktorë më të mdoj për ruajtjen e umetit dhe ruajtjen e qenjë së umetit ashtu si shështë, dhe si gjënë Allahu të bareke vë të ala. Allahu u gjellu ala ka zënget Ebu Bekër së të diqin radhi Allahu anë, më konë shoki penga meri të ala i salatu së salam. Ana i bunu tejmija, kër Jehudët, i kanë shpik Rafidit, to Shia të Iranit. Dhe ata kanë disa goditje në kët umet, disa goditje. Njëna prej goditjeve ku ka thënë Ibn Timia, sepse ata janë shejtana dhe kanë bashkuluar me shejtana për jehudët dhe për shejtana të përjetëve. Yuhibbuhum ila ba'din zukhru fal qawli ghurura. Shejtana dihmon me njëri tjetrin, mi zbukurojnë fjalët edhe me devijojnë njerëzit. Kjo i bën Ibn Timia, goditjen e kanë ba në palic e kanë ditë ku duhet me godit ku kanë godit të Ebu Bekri së kanë thonë Muhamedi a.s. ja së atar një ishte zvullu e me njëherë po kanë thonë Ebu Bekri edhe këtu është arsia pëse ata nuk e pranë në Kurani në Allahu Gjelloala pëse? sepse transmitusin e kanë rëndës anë e qartë ata e goditin transmitusin që i mështë përta morë riva jetin, pas taj, a ne nuk e morën, krejtë Kurani në Allahu gjellu ala, sepse Kurani që e ka rujtë të Muhammedit a lejtë salatu së sam, kush është Ebu Bekri, e ti nëse e shpal dhe Ebu Bekri rrendës, bjen fejë Allahut komplet, a dhe i vëndemi e kanon, a ta kanë godit në palc, në faktorin kryesor, e kanë godit Ebu Bekrin, pas taj Omerin, faktorin e ditë, dhe fejadahu gjellohala bjen dhe pas da i kanë shpikë palavrët të tjere se na e kena ni kurant kjetar e cila nuk guzojnë në me akalë të zukurkujna e la haula e la kuvvete illa billa andaj Ebu Bekri është njeri ju sa si djetarë kanë thanë nuk e urrejn Ebu Bekri vetëm se zindiki munafiki apo thua i edhe kafiri sepse se nuk ka arsuje me urrejt Ebu Bekri s'ka arsuje pengamere a.s. ka përgzu me gjennet pengamere a.s. ka thanë Merë në sunetin tem dhe sunetin e dy shokve të mi E bubekrit dhe omerit Merë në sunetin tem dhe sunetin e katër u dhejtësave të drejt Gjitha cilësit e u bubekrit janë të mira Ma djeka thonë për nga meri a.s. Si kur të peshohoj imani u metit tem Me imanin e u bubekrit Kishtë me peshoe ran imani e bubekrit Para me ndone, krejt u meti, peshohojt dhe Ebu Bekri nga ona tjetër të shon Ebu Bekri paramendo në imanin Ebu Bekri sa që i ka transmitime se Omeri hinë në gjennet 500 vjetë mësë Ebu Bekri më bëtë dalimi mësë Ebu Bekri dhe Omeri radhi Allahu anë adë njëri ju duhet në pas kujdesë në vlerësimin e njerëzve sigur që në kohën bashkohore mundohet më godit Ebu Bekri radhijallahu anë dhe në gjuhën dhe cilën na e flasme në gjuhën Shqipe kam has njerëtës e së dhe e godasin Ebu Bekri radhijallahu anë dhe ata nuk dojnë me godit pos Muhammedin a.s. ka thonë bën nga meri a.s. duke e cilësue Ebu Bekri ka thonë ma daautu ehaden illa islami illa kanët indahu kebuaten Shikon e për nga mirë al-Islam të se e lavdron e bubekri Thot, nuk e kam thyrë dhe kanë në islam Vetëm se ka pos kebua Kebua lëkundje a, a me hecë për para, a mu këti të mas Kebua A me shku një hap në ton, a një hap keton Pas e ka thonë Illa e ba bekrin Pos e bubekri, s'ka pos kebua S'ka pos të radud S'ka pos lëkundje As dushime, po minjarë e ka vranu e islamin Allahu të vare kjo të ala Ma akem Të të përgjënë samë nuk u lëkund Ebu Bekri Imanin Allahu gjellëvalë që ka pas dhe Allahu të barëzë Ka qenë shumë i fuqishëm Hine dëautuhu wa la të rad dhe dhefi Kure këmë thirë përgjën Ebu Bekrin E ka pranun minje ar islamin Pakur far lëkundje Kjo është Ebu Bekri Shokit përgjën e amerit alej salatu wasalam I cilë e ka pranu e islamin Dihëtartë Kanë shkujt liba të veçanta për Ebu Bekrin Në veri imë do të kujfol për historinë e pejgamberit Alayhi Sallatu Wassalam, por patjetër do të rrish me fort për shokët e pejgamberit Alayhi Sallatu Wassalam, sepse këta kanë rrethuar pejgamberin Alayhi Sallatu Wassalam. Ky ka qenë më diësë me të cilën ka jetuar pejgamberi Alayhi Sallatu Wassalam dhe ka zbrit Radhiyallahu Anhum wa Arda. Allahu Jellal ka thënë, Allahu është i tkëna me shokët e pejgamberit Alayhi Sallatu Wassalam. Eshida 'ala al-kuffar, urhama bainahum. Këto e kuptoni? Jan tash për ndaj kafirave të më shirëshëm dhe medveti Ebu Bekri pre personalitetit të ti ka qenë e para ka qenë trektari njohër dhe shumë i dishëm e dyta ka qenë njeri ju i që li ka ditë historitë e Arabve e ka ditë si califis pre nga rjedhë dhe me kanë lidhët dhe lidhjet në me medveti që li ka pasë Arab i ka ditë Ebu Bekri dhe ka qenë njeri shumë i butë i butë kulmin e butësijës Ma dje për në sami ka thonë Se ti e shumë i butë E ka që cu parasyve Se je i shumë i butë Modest Dhe kjo modesti Dhe kjo butësi Ka bod që Ebu Bekri Me një her As disa dit nuk në shkue Ka ardhë me një grum Mëllë të njërë zvete E kam pra në islamin Dhe është interesant se Këta të cilat i ka bod Da vetë Ebu Bekri Janë gjithashtu faktorët kriesor Të këti ummeti Faktorët kriesor I pari të sënë e gasiel e ka, ka bada vet Ebu Bekri e si të djetëti, radhi Allahu anë dhe djetëtar e kam përmeni në historinë Ebu Bekri të atje, se Ebu Bekri nuk ju ka bada vet këtire njërzve, jo rasisht po ka pasi sa cilësi e pare ka pasi autoritet autoriteti njërzve i ban me, me respektu njëriju me pasi loj frikë respekti kur ka njëriju autoritet dhe është i but dhe nuk është mendjemad kur të bashkohet autoriteti Me modestin kjo shkullmi shka mund të marit një njëri. Nëse ki autoritet, ki dije, dhe ki modestin kjo shkullmi. Nëse me një masia e qërënjo skeç ka ki prej, prej si fatë. Vëndaj për nga mire ale i sëratë të samë, ka thonë el kibru botarul haqë vë gëmë ti nësë. Kibri është qka me refuzu të vërtetën. Nëse njëri ju ka me një masi, herdo kurdo ka me rëshit nga e vërteta. Sepse nuk e lem, me një masia i ha hanë. Ja helmona të vërtejtën që e ka dhe një ditë për i dhe refuzon Dhe gëmë të nësë në nëshmimi njërzve Njëri ju pale sa me pas për i dijes Pale sa me pas për i personaliteti Pale që ka me pas për i asaj që ka zotrojtë në këtë dunjo Nëse e ka këtë cilëci gëmë të nësë në nëshmimi njërzve Nuk i pa më dobi Për nga meni të rejë sara të zhem Allahu gjellole ka më hu e davetin nëse është i vrasht Fe bima rahmetim min Allah Allahu Jellaluhu ka thonë ti me mshirën e Allahut je i but. Do të thonë butsi është për mshirën e Allahut Jellaluhu. ولو كنت فضًا غليظ القلب لم فض من حولك. Ati më pasen i vrasht dhe i ashpër, لم فض من حولك, kishin me ikë pritëje. Ka thonë më kthiri në thefsirin e këtij ajeti, dobia e këtij ajeti është se Allahu pekarson pe pyqëmerin e tij se nëse ti nuk je i but me njerëzit dhe modes me njerzit, njerzit ikin prej teje. Thot Ibn Kebthiri, si është puna kur ata kanë obligim me ngup pejgamberin? Ata dhe më kanë i vrasht, na kanë obligim me ngup pejgamberi Allahu xhallahu alahs. Nëse jash vërtetup pejgamberia, çka do më thënë, sepse ata nuk janë Allahu xhallahu alahi ka pastru. Po edhe me pasent të vrasht, na kanë pas obligim me ngup. Mirpoh Allahi thot ti më kanë i vrasht ata ikin. Natyra e njeriu është se nuk e dëron vrasjen. Nuk e dëron vrasjen, sepse aj të shaf njerë, ti njerë aj njerë. Ti në momentin që ka bashkë i vrashtë, në momentin që ka të regon më njëmanësi, të regon se ti i dalun për e atina i kësë dërojtë. Kjo nuk dërojtë, nërsa njerëzit nuk të apohojnë se i e i dalun, posë kur i e modest. Nëse i modest të apohojnë, a nëse i e më njëmanë, pëllet që ka me arritë, nuk, nuk të apohojnë. Në nëjë vimë nëgëtirë, të dhëtë, Allah e ja ka mu hupe nga meri davetin, nëse është i vrashtë. E neve alama shpejtë, nuk ta ndëgjën kërkusht nëse këri vrështësi dhe menjëmasi. Andaj lusim Allah unë gjellëvala që më nga pasru prej menjëmasiës dhe prej mos modestiës. Andaj ka orë me Othman ibn Jathani. Pasaj ka orë me Abdurrahman ibn Aufin, faktor dhe njëri a ofër të pinga meri talaj salatu salam. Pasaj ka orë me Saad ibn Ebi Vakasin, njëri mujahid luftar rrugt Allahu xhallahu ala strategji i pejgamberit alayhi salatu wasalam i cili ka udhë strategjike shum luftrave te pejgamberit alayhi salatu wasalam pas ka ard me zubejr ibn awam ibn ubejkri ka puntoniers dhe ka ard me talhatu ibnu ubeidillah shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe shtinderasan sekta pes njerëz i ka përgjozu pejgamberi alayhi salatu wasalam tut pes to janë prej rrethve te cilat i ka përgjozu pejgamberi alayhi salatu wasalam te për banorët e Xhajit dhe i ka prur Kit e Abubekrit. Dhe kjo çka argumenton, argumenton se Abubekri e ka kuptuar fejen davet. Kur e ka. Pranuporreti, sa jndal me thandun e ubona musliman dhe nuk kumë intereson më. Jo. Më një herë ka dal dhe ka vëzhguar. Në dietarta kanë përmendur se Abubekri nuk i ka bot davet çdokujt. Edhe pse thirrja është e përgjithshme, po i ka zënë njerëzit. E ka zënë cilësit. E ka shtyr çfarë cilësi ka pas ai ka bot davet dhe është kaq sen zgjedhje ati shumë precize. Ë ka pruajën ajkën e njerëzve, e ka pa, po, e ka pru krytalin e njerëzve. Ketë këta njerëz janë për njerëzën më të mirë të pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Dhe këta njerëz e kanë shumë më të më të në kom. Atëh neve duhet me botave të vazhdimisht. Dhe njëra prej atyre që ka duhet më me me pas parajsë është cilësimi i njerëzve të cilët i bojnë davet. Nuk nuk përjashtohet që çdo kush do të më bota vet. Po ai i cili afrohet aji cili afrohet në umet, aji cili është në përgaditit për me qenë udhëheqës, përgadit me qenë ajka umetit, duhet me qenë njës të zxedhër, duhet me qenë njës të zxedhër. Andaj, e bubekër e sëjt dik, ka ardhë me, me palqën dhe me ajkën e njërzve dhe kam pranuhet të gjithë islamin të pinga meri alai salatu o salam. Pastaj, ka fillu e thirja fshehtas. Thirja fillimish ka fillu e fshehtas. Dhe së pinga mes Dhe kjo nuk ka të bëjë me prej frikës, në prej tristëtimi tas pak, por ka të bëjë me strategjisë. Dhe ka shumë dallim. Ibn Taymi al-Jauziye ka folur në librin e tij Ruh, shpirti, dallimin mes trimirisë dhe guximit. Njerëzit janë, e kanë guxim trimir, nja ju doko. Nuk është e barabartë. Ka fol dallimin e këtu. Trimiria është në vendin e duhur, ku duhet të tregu trimiri e tregon guximin çatu. Andaj, guzimi në vendin e duhur ka thonë quëtë trimri. Guzimi në vendin jo të duhur quëtë rezik i jo duhur. Andaj, njëri ju e shëtë se kënjarë merë hujëm, për nuk duhet në bë hujëm, e kështë më ra. Andaj, njërzit i përzin shpes termët, dërsa fe nga merë, nuk ka qenë të tëts, asë njëherë. Po strategia e kalipë që me bërë davetin shëhtës. Strategia e kalipë që me bërë davetin në mënirë të Fshat, jo të dukshme Dheri sa Allahu gjallëvalat ju jope Sahabe dhe fuqi dhe të nëzire Në publik fejën Allahu të bareke Dhe në këtë fazë e kam pranu Shumë islamin për njërzve të mdoj Pre tëre Abdullah Ibn Mesudi, Suhejb Errumi, Bilal Ibn Rabah Fatime Uhtu Umar Ibn Khattab, Fatimia Ka qenë motra e Omerit radiallahu anë Dhe dhandri i Omerit Zajdi e ka pranue islamin tek Për nga Ameri alesasam Omerin në këtë ko nuk ka qenë musliman Omerin në këtë ko nuk ka qenë musliman Po e ka pranue islamin më vonë Meranci në kohën e davetit shektas E kam pranue islamin njëzë më të zedër të umetit Të gjithë për e këtëre jo shveque historie veçant Por që i mu dhe Jo gjithsave jo shbo historia në vëllim të veçant Jo, po njështë të zxedhur Të zxedhve të cilët jo shvequë e historia Janë për atyre të se të kanë pranu islamin herët Në meke E kanë pranu islamin në meke Dhe djetarët kanë treguhe arsijet Pse kjo gjënërat është ma e mira Pse kjo gjënërat është ma e mira Pasta e për nga me E ka vazhduhe davetin e tin në form të pshet Dhe djetarët kanë thanë se Kan zbrit disa ajete ku kan i kanë bërë meshat pejgamberit aleyhi salatu wassalam si më zhvillu Davidin shahtas. Strategji e veçantë. Allahu xhallahu ala ja ka tregu disa ngjarje të sa kan të kanë ndodhur në të kaluarën, si ngjarja e Jakubit, e Musas, e Jusufit aleyhi salatu wassalam, ja ka zbrit ajete. Jo edhe nësa ajetat nuk kanë zbrit surë komplet, nuk ka zbrit surën Al-Baqara për një horë, ka zbrit vena-vena. Por pse mos surja Jusuf nuk ka zbrit për një herë? Ka zbritni ajet, madje kau mundsi ajetet me zbrit kontra. Ka zbrit ajeti funit para se me zbrit ajeti i poshtë. E kështu më radh. Pse? Varet nis prej ngjories. Çka ju ka dashur pejgamberi Taleh Sallallahu Alaihi Wasallam? Edhe sa habu ju ka zbrit ajetet. Ka atazëti kamparment shkallës të zbritjes, kanë përmend se në këtë fazë ka zbrit ajetet ku Musa Alaihi Salatu Wassalam është vendos tek Firauni në pallatin e Firaunit dhe nana e musës është mërzit shumë shumë është mërzit dhe s'ka ba sahabër vetëm të gjejë musën a.s. dhe të shofe që e ka pa Allahu Gjellu Ali ka zbitë disa jetë për më në imësu sahabët që kini kujdes dhe bëhen huni stratega dhe bëhen huni njërës të cilat janë si qelë tëtë Allahu Gjellu Ala wa kalët li uhtihi kutsi Allahu Gjellu Ala e tregonë se qëkaj ka thonë nana e musës vajzës së vetë qysh me gjithë musën, a.s. I ka thonë kusësi, ka thonë largoju prej qytetit dhe shkolli për musën, a.s. Qysh me lipë, lipe si qelë, kusësi, hullumëto, vëzhgo, gjurmo, mirë po me kujdes, fjala kusësi, në tëfsir ka orë, gjurmo me kujdes, jo hapë të ziminjerë, po shko katal-kadale, se firaunin me bo me vërrej, se ti e te lipë musën, Shkon puna jote, ma gjennat ko Fir'auni i kan bitë të gjithë djemët I kan bitë të gjithë djemët Sepse i kan të regu e si hirbazat Se njani prej djemëve Ka me të amor të je pushtetim Dhe Allahu Gjelloala E ka botë që i bashkërtja e Fir'aunit Me dashtë musën Dhe me afru nga dvejtë që Allahu Gjelloala Në dorën e musaj të shkatroje Fir'aunin Anda i ka thonë nana e ti Dhe nana e ti ka sinë e meqme Dhe Allahu ja ka të regu Mirë bëdjetarë thonë, pse bash Pse nakohen davetit fshehtas? Pse zbrithja e jetëve në këtë kohë? Për me bëu musliman siç e thël. Qussi, hu, jurimo, hulumta fshehtas. Dhe jo më një herë, sikur sot, të cilat entuziazmi dhe euforia e disa njerëzve nuk bojnë durim më një art i tregon këtë mesazh atçka i ka një një çështje. Po nuk duhet ashtu, po duhet me ç'njeriu siç e thël. Dhe i vetdishëm, dhe më fol njerëzve sa jo u ban truni i tyre, sa jo u ban mendja e tyre. Ka thënë Aliju, radhijallahu anë, hadithën e kanë zeri ma në Bukhariju. Se ka thënë Aliju, radhijallahu anë, hadithën nëse, kadra u kulihim. Folju njerëzve sa bartë mendja e tëre. Mendja nuk mundet me bartë i njeri ju të cili ka 15 vite u zimë, edhe mja lezunja jetë, pranimja ti ajetit është shumë ma i shpesë sa një njeri cili është i gjithë në dënjane tina. Kjo është shumë e qartë. Njerzit shkon një fjalë për mesela të edin se ai kam i mohu më një herë, thot çka thon për kët mesela dhe nuk shkon në mënyrë të duhur davetin. Amba dhe ka thon Aliun në vazdim, eturidune en yukfaru Allahu wa rasuluhu, a rasulu, doni ju që të mohot Allahu dhe pejgamberi? Domethënë se ti njeriu ti fol, jo sa bart mendja e ti, çka bëhet rezultati, i cili është e mohon Allahu. Sigur ti shkon një fjalë njerëzve, disa mesela që janë të ndjeshme, shumë të ndjeshme, hasasa te për gjigantën e më gjishëmëri dhe jathup Islami e thotë këta dhe jemohon, e mëhonë më njëherë dhe kjo ju këfarë Allahu e Rasullu dhe bëtë muhim Allahu Gjellu Ala dhe për nga meri Allah i Salatu e Salam anë njeri ju du me qeni vetëdishëm dhe me mësue për e historisa për nga meri Allah i Salatu e Salam se për nga meri Allah nuk e ka boda vetim sheftas për e tutës për e frigës po pse e kalip koha ashto. e kalip koha ashto. pas ta i ka dhanë Allahu Gjellu Ala Në gjuhën e nanës e musait Thë basurat bihi Anë gjunu bin Ka shku motra e musës A.S. Dhe jo shafru e palatit e musës Dhe ka vëshku Thë basurat anë gjunu Ajeti Bukfalesht Ka shikue fshehtas Duke mëse varejt ato Ve hum lajesh urun Ata nuk janë të ndjejt se qka Qka është të baje kjo vajz Pse ka thon dietort ka dosh me këshir tysh me mor Musa piktop më hapru nën as vet tysh me mor dhe e ka vërejturse Musa alayhi salatu wasalam nuk thith prej gjinit të kërkuinjë fëmi i në kohën i cili ka nevojë për për çka për gjin nuk thith prej kërkuinjë dhe motrava e ka kuptuar edhe e ka ditë kët informat dhe ka shku me kët informat e ka gjer Musa sikur shërbimet sekrete shërbimet sekrete çka e kanë prej boshtin të sa t'ja u bën shërbimi sekret, mbledhja informacioneve. Kur doën me studionin një e njëri, e morën pren zboglem deri në fund çka ka bëu ky njerëz. Me kanë shtakuën, me kanë takuar, me kanë rreshtuar me radhë dhe studiojnë ç'tu ka bëu. Bon, edhe kështu kanë sin sahabët e pejgamberit t'ali sallallahu alajhi wasallam. Ju e dini hadithin e Jibrilit. Hadithi i Jibrilit kur ka ardhur me pamësu pejgamberiam, Jibrili, imanin, islamin dhe ihsanin. Ka ardhur një njerëz me tet petka të bardha, me flok të zeza I pastor nuk shifën në ta gjurëm të euthimit Mirë, pika i ditë në sahabët Me njët pa me këto sende Ka thonë djetartë Se për nga me dhe ale i sëratë o sëram Rëthi ka pas njerës shërbim së kretë E ka, ka vëretë Kusha të i, kusha të dalë Kretë e kanë përqel Gjendës e si është duke u zhvilluë E jo si kur sotë gafleti Cili është në kulm të gafleti Po duhet njeri ju me qenë shumë si qenë Jo në nga, frika, po nga pun po gamorja e shkaçeve. Po nga dhe nga vetdisimi. Dhe sepse Allahu xhallahu ka sunnet me do të thotë el zhvillon fitoren dhe humbjen. Pastaj ka thon, "U harramna aleihil marad'a min qablu." Fa qalet, "Hal adullukum ala ahli eh baytin yakfulunahu?" Shikon motrën e Musës. Cfarë strategjie? Dhe kta ajete kanë zbritur në Mekë, në kohën e davetit fshahtas. Çka ju ka thon? Nuk ju ka thon, "Demani këtë fëmijë se po duhet me çuditë në anave." Sa atëherë, e kështë e mbitë firavoni, se i ka mbitë gjdo djallë qëka është friksu se mështë pja merë pushtetin. Që i ka thonë, motra vetë? Ka thonë, atë jau të regoj një shpi, ku në atë shpi, ka mundësik i djallë me thithë qumështë. Në më thonë, të nëna vetë, a i së ka thonë të nëna vetë. Po një shtëpi, le kumë bëhum le hunasihun, dhe ajo shtëpi, janë njërës të cilat janë, këshilltar dhe ja u do njerësve të mirë. Senasih është ai i cili ta don të mirën. Dhe ka marr Musaun alayhi salatu wassalam dhe ja ka kaprua në odhasvet. Dhe i ka dhënë, do të zhvortetu informacioni, sigurisht që, domethënë ja u ka dhënë informacion të sakt, sepse ajo nëna vet, por si ka thonë hajde të nëna Etina dhe u kaprua. Allahu Jellal wal Ala çka don mi muslimat me këta jet në këtë fazë të, të davetit. Çi duni me çën si çel. Duni me çën si çel. Edhe Allahu Gjellewala e karujt për nga Merin a lehi salatu e selam dhe i karujt që këtë ti Nuk transmitohet në histori Se asë njoni prej sahabeve Cik a dal ka bo probleme në këtë faz Me dal me thonë A është hak Omeri po Kure ka pranua Omeri ka dosht, i ka thonë për nga mësam A jenën hak Po A janën batil Po Po pse mësë me dal Hap të zi Për në mësam ka thonë ka dal Ka dal se nuk jam urdnu a la Dhe më tonë Qështë jam e të urdnu me Të Allahu Gjellale Jo me unë që ka po duhe A da njeri ju nuk banë mungut Në hapat e thires rukë T Allahu Gjellale Ma njerë Muhammed Qudbi Allah e Moshiroft Ka disa shëtë libre të shkryuara Etapat e pëthimit të Islamit që shka qenë Pre etapave që i ka përmend Ka qenë thot Pa tjetër është mu studiue Gjenerata e par E mekës Muslimant e par Se ata e kanë këthije Udhejqen e muslimanve Ata e kam bajt u dhejqen e muslimanve Pra me sudju Omerin, Othmanin, Ome Ebu Bekrin, Aliun e kështë omerat Suhejbin e kështë omerat Pse? Sepse këta kanë qenë të cilat e kanë pranua islamin në fillim Të këtë nga meri a.s.dhe është një dhoj strategie E cila e këthen u metin në vendin e vetë Kë e ka lusim Allahu në gjellewala Që Allahu të barek e veteala Në gjare të cilat ndodhin sot në bashkohorën, të sërë neve jetojmë, dusim Allahun të bare kjovëtara, që Allahu gjëllora të baje fillim të këthimit të kërnaris së muslimanve, që kanë posë kërnarijen musliman në kohën e farë. Andaj Allahu të bare kjovëtara, ja u ka përmen muslimanve këto strategi që të jenë masu qelë në davetin e tyre. Prej, strategive ka qenë, ku me umbledhë muslimanat? Kanë diskutu, nga Ameri Aleja Sallatës Sallam, me shokët e ti, ku me um A që tërë më mbledhë me, me diskutu, me posë me gjlisë shura, ku më mbledhë? Dhe diskutimi ka përfundu me zxedhen e shtëpisa Erkam ibn al-Arkam, të shtëpija këtina. Pse bashkët e ke? Djetarët e kanë studiue. E shikoni djetarët i studiojnë në gjare, pse e ka po për njëmësam? Nuk e ka po një rasishtë. Të Allahu Gjellala ka inspiru që me shku të Erkam ibnul Erkam Pse jo të Ebu Bekri? Ebu Bekri ka qenë mëj pasuri Në mes në atërë të cilat e kanë pranua Islamin Bilali, ali ju, po pse? Pse të Erkam ibnul Erkam? Djetarë kanë dhanë Erkam ibnul Erkam ka qenë prej fisit benimëkëzum Ebu Gjehlit Ebu Gjehlit e ka pos flamurin e armitijes ndaj fisit benuhashin Dhe pinga meri të rejës salasam dhe fisit të tina Ebu Gjehlit e ka pos flamurin e armitijes ndaj fis Dhe me thonë, ka qenë njeri i fisit të armikut Mëtë ashpër A dhe me sëmë, e ka zetë prej ati Që atërë mësë vjushkoj e menja Se njani prinë neve Ka ka të u bos të rejemi armikut A po, ku t'jesh mrejna armikut E ka zetë Arkam ibn al-Arkam Kjo është e para Ka qenë prej fare fisit të armikut mëtë ashpër E dyta, ka qenë gjashmët vjeqar Dhe nuk ju ka shku njerë zëmenja Qënë ketë Muhammed e sëmë Pengamari Allahut me shoktë e tij, po mbledhën një njëri i cili është fëmijë, 16 vjeçar, jugaskumenja. Një psherë apo sa mi ka kshir kit tose ndë. I ka e ka studiuas mënyrën absolute, ti s'kan mundësi mos menaxhet ata. E jo sigurisht dalin dhe i shpalosin musliman të pshehtat e tyre, sekretet e tyre në Facebook, në emr të thumjes hakit dhe ta tham hakin dhe nuk duhet më pishil hakit asht me radh. Kjo bati Kjo është prej mos dijes dhe mos studimit e isorise për nga meri të alej salatu e selam. Dhe kjo është prej uforijës, të thamune, po një e than me kushton, një e than me kushton. E buhurera, lëdhi Allahu anë, Bukhariu ka transmitu se e buhurera ka thanë, une i di emrat e murtedave me emër dhe mbemër, po nuk i thamë ato, pse ka thanë se më shkonë kria, të me thanë njëshmëria e njërzëm i pranue, se filonja murteto shumë eronë, se pranojnë ato. A dhe nuk i thamë, e qash me paskon e vorrejnë a kënton, s'pe thua, nuk ti ka zonë ku shenë mërtejtët, dhe me dhonë ti ka nëjë frikacatë. Po jo, se e ka ditë se njësë nuk e pranojnë, ti e thuë, po nuk pëthenë me rezultatë kur gjojqë. Nuk, nuk delë me rezultatë kur gjojqë. Arkham ibn al Arkham e ka zhidhë për nga mire, a.s.a.s.sepse ka qenë strategi. Edhe e trejta që e ka përmendje tërtë, se aj nuk ka ka du që Ado nuk ka shkuën mendja se ai sa musliman pimlet ka njerëz te shtëpia e atina. Ado kur kan hulumtu kan shku te Abubekri, kan shku te Aliu, te mos janë aty, si kan gjet. Kurkon, Arqam ibnul Arqam. Ado pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do se shikoni ka punuar me dysente, me shpallje dhe me sebep te cilat janë dëgëra te luftës. Për sa ne ka buret mburoja në luftë. Alay salatu wassalam. Ado dietar te kan vërmendse vendi ku janë mbledh muslimanat dhe kan diskutue është detyra të dhe kanë mësua dhe ka qen universitet i parë i muslimanëve, ka qen shtëpia e Arqam ibnul Arqam radhiyallahu anhu wa ardaohu. Pra, asaj që e kanë përmendë ai të ardh prej veçorive të xhamatis par të parë të muslimanëve, edhe me këtë e përfundojnë nga se kanë përmend shumë prej cilësive janë shumë të nevojshme më mësua me çfarë cilësohen gjenerata e parë. Prej asaj që e kanë përmendë ai të ardh është se Gjenerata e parë, Ebu Bekri, Suhejbi, Aliju, Erkami, kitë detarë, kitë sahabët se të kam prënu islami në këtë fazë, nuk kanë mësu prej kur gjohi që të prësh prej Kur'anit. Në që ka mësu të kjo shtëpia Erkami në Erkamit, veç Kur'an. Kur'an i Allahut edhe vetëm Kur'an. Dhe kjo i ka formun me personetete më të larta. Kjo i ka gëdhen këtë sahabë, që s'ka mund t'i mu gëdhen diku shetër si ata. Kjo i ka gëdhen këtë sahabë, kjo i ka gëd Ana dasna doina mughend duhet këthi më u kthi Kur'anit në mënyrë absolute. Shumë shpesh mban ambicie të të lënd libr për më lexu. Cilat libra më lexu? Librën e Allahu xhallahu ala. Librën e Allahu xhallahu ala prej fillimit deri në fund. Po kur ta kriçkam e bëj më u kthi prapë prej prej fillimit deri në fund. A ka argument se më shumë se fjalë Allahu xhallahu ala? Dietart kur argumentojnë, krijet argumentimit nëse i mbled prapë kthejën te ka thënë Allahu dhe ka thënë Megaamel ayatun salam. Majnëri u burt me shkruajt vëllime. Bida gjithë që kujnë vëllime, vëllime, edhe djetarë të personetit nuk i zgjasin të shumë polemikë Këmështojnë, Allahu Gjellewala ka thonë kështu dhe ja orzonë këtë atës shë e ka shkujtaj me, me vëllime Andaj kjo gjënë edhe otë dhe cilësive që i ka pas të veçanta Dhe atributeve shumë të, të karakteristikët të, të veçanta Ka qenë studimi e Kur'anit Allahu Gjellewala Dhe janë mërë me Kur'an dhe, dhe nga me samë kush kam studi që ka njësure I ka thonë mësoj Allah anaj neve duhet me istudiu këto sende duhet me lezu historinë për nga meri të lejë salatu e salam jo histori si roman sa interesant pas ka ndodhe sa e qëditsh me kën gjarje jo. me nëzjerë mësime si kur përshimën djetarëvi ju ka interesu pëse shtëpia e daru larkam ju ka interesu pëse se jo rastisht ka ndodhe jo andaj Allahu Gjellewala e kam su për nga meri të lejë salatu e salam që mi morsh shkacet hinore dhe shkacet të dë dënjojës me të dhijat ka punu pengamerit Alehi Salatu, wasselam, dhe kjo ka qenë për atajt, asajt të sënë e kam përmend, djetarës e kështu ka fillu e, davetje pengamerit Alehi Salatu, wasselam, duke im bledhë shok të tina, dhe kjo folë për Allahu në gjëllëvala, për sifatët të tina, për emrat Allahu në gjëllëvala, dhe pengamerit Alehi Salatu, wasselam, ju ka folë se, kjo davet, s'ka me vazhdu kështu, ajo që ka duhet me qenë në veddijen e juve. Ju ka thonë që kjita vetë nuk ka me përfundu kështu fshet, asë jo. Një ditë për e ditëve ka me dalë haptas. Dhe i ka përgadit se kur dalë haptas, shka ka me ndovë. Gjithë shka i ka përgadit për nga meri alai salatu e salam, dhe njëri ju duhet mu përgadit. A da i bënkaj me lë gjauzije, e ka përmen në libën e tina. Se a i njëri i cili nuk është i gëtë që me vdek, nuk është i gëtë që me rujt fej Rifti me të cini u të kupe nga mësram, gjali i migjes, khadijjes, shka i tha, nuk ka arë njeri me të cini në ka arë ty, vetëm se udi, është armiçue, është armiçue, ka tha me nësam, efe mu kërëgjie, a kanë me mëndzirë mu e popullë jam? Po, kanë me mëndzirë, andë njeri u duhet mu përgadit për zdo senë. Pse, për hirtë Allahu të vare kjo të ala dhe me stolisë vetë vetën e ti më brendësi dhe në të jashmën e tina me ata që ka gjallë Allahu Gjellewala është i knashtë dhe me kuptu e se feja Allahu Gjellewala kërkon gudzim, trimri, dituri, gadishmëri e kështu mëra. Për me realizu e ata që ka Allahu Gjellewala në ka kriju vetëm për ata. Wa ma khalëktu l'gjinnën e l'inse illa li abudunë. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinët, pos të madhorojnë postë madhror. Kjo ja është adhuruimi i Allahut te bareke we taala. Losim Allahu jella wala, çetna boje me kuptu librin Allahu jella wala, losim Allahu jella wala se Allahu te bareke we taala, te ta mungsoje me cilësua me cilësitë e sahabeve, te pejgamberi te lej salatu wassalam, losim Allahu jella wala, çe Allahu te bareke we taala, te mungsoje me mor prej dritës se se ne kasbit Allahu jella wala, ne një këshill e cila dukej fletua referencat e xhamatis të parë pengamerit a lejtë salatu a selam e gjith tema dhe boshti temës ka ushëllë këtë i këtë gjemot i pari pengamerit a selam është se ata janë zhvesh prej gjdo epshi qka mundit me egzistue dhe janë zhvesh prej gjdo të kanëmës dhe ju e kanë përvesh dhe janë zhvesh për mësimin e Kur'anit Allahu Gjellu ala. Sot ajo ma, me matë madhe qka nuk studiot është livri Allahu Gjellu ala. Rjetet sociale Në kanë droguhe Dhe në kanë ba të, të dehur Me sendet të kota Me palavrat të kota Me moabetet të kota Me komente gjame gat të kota Dhe nuk e sotiojnë në libri në Allahu Gjellewala Dhe nuk i morë në mësimit për libri të Allahu Gjellewala Dhe sa të gjdo kush pre neve E ka libri në Allahu Gjellewala Në shtëpin e tina Dritën e Allahu Gjellewala E lojna onësh dhe mirën me fjallë të njerëzve Se sa bukër e paska qenis E sa bukër e paska Shkrujt këtë tekst e kështu më radhë Kjo përfshik të të gjithë Ho gjalare pa ho gjalare analist e kështu më radhë Ti këthejmë i libri të Allahu gjellu ala Në sonetit pengamerit alajhi salatu wasalam, Nëse dojnë ameni muhe Umejtën e pengamerit alajhi salatu Vë salam vë salillahum vë la nebihina muhammedin Vë la alihi vë sahbihi